Psalmul 80. Bucurați-vă de Dumnezeu ajutorul nostru, strigați Dumnezeului Iacob, cântați salmi și bateți din timpane, cântați dulce din saltire și din alăută, sunați din trâmbițe la lună nouă, în ziua cea binevestită a sărbătorii noastre, că poruncă pentru Israel este și o rânduire a Dumnezeului Iacob, mărturia pus în Iosif când a ieșit din pământul Egiptului și a auzit limba pe care nu știa. Luată am sarcina de pe umerii lui, că mâinile lui au robit la coșuri. Într-un necaz mai chemat și te-am izbovit. Te-am auzit în mijlocul furtunii și te-am cercat la apa certării. Ascultă poporul meu și îți voi mărturisiție Israele. Izraele. dă mă vei asculta pe mine. Nu vei avea al Dumnezeu, nici nu te vei închina la Dumnezeu străin, că eu sunt Domnul Dumnezeul tău, cerceteam te-am scos din pământul Egiptului.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 Dar le va veni timpul lor în vreac, că Domnul i-a hrănit pe ei din grâu cel mai ales și cu miere din stâncă i-a săturat pe ei.